долю. Це моя ініціатива. У цей час охоронець наблизився до Любави і Ян Карлович почув у трубці несподіване. Мила моя, але Семенівна, Я так рада, що Ярек сам зробив перші кроки. Це так важливо, адже саме завтра йому виповнюється рочок. У рік дитина пішла. Треба сповістити про це батька. Поїдуть, не забудьте. Це дуже важливо. Все, йду додому. Любава вимкнула телефон. А Ян Карлович ще довго думав над її словами, чому так важливо, завтра дитині рачок, треба сказати батькові. Може ця дата важлива для Крутояра? І сказала її Любава саме для нього? Крутояр чекав суду. Він просидів у слідчому ізоляторі майже два роки. Значився в циркулярах СІЗО особливо небезпечним злочинцем, звинуваченим за статтею тероризм. Нарешті йому вручили обвинувачувальний висновок. Він читав його, коли до камери зайшов генерал Заламай. Погодився так, начебто між ними нічого не трапилося. «Хай Бог допомагає, Крутояре!» – простягнув руку Заламай. «Звідки у твоїй душі місце для Бога знайшлося?» Рука Заламая зависла в повітрі. Пауза затягувалась, і щоб розрядити її, генерал повідомив головне. «А я тобі листа приніс. Загадуєшся від кого?» Це твоя професія, сищик, ти й здогадуйся. Стояли посеред камери двоє чоловіків. Могутні, сугорі, один ув'язнений, інший генерал. І кожен думав про своє. Крутояр очікував від генерала чергового підступу. Заламань шукав слабке місце в його обороні. Міркував, як змусити Крутояра розкритися. Лист, звичайний лист. Тримай, простягнув він конверта. Лист від твоєї вірної подруги Любави. Від очей генерала не приховалось, як здригнулися м'язи на обличчі Крутояра. Кров прилила до блідих щит. Зається, вцілив у самісіньке яблучко. Ось на чому треба було ламати. А я музичний храм тебе відправив. Любава, як я раніше не здогадався. Крутояр не взяв, а вирвав у нього з рук листа. Розірвав конверт, почав читати. Спочатку швидко, по діагоналі. Потім вдумливо. Безумовно, листа написала Любава, тільки вона могла так написати. «Ти кажеш, у мене Бога в душі нема», – прониклим голосом заводив розмову Заламай. «А я тобі радісно звістечку приніс. Ти, Крутояре, мене недооцінював досі. Посадовий злочин роблю заради тебе. Усі ми насамперед люди», – сказав вовк, пробравшись у кошару, ніби продовжив думку генерала Крутояр. Заламай голосно пиркнув при цьому – Виразив на обличчі невдоволення, сказав, награно ображаючись. Ну от, людині допомогти хочеш, а він тебе вовком називає. Добре, пише відповідь, я передам, знай мою доброту, посміхнувся він. Після народження дитини Якут докорінно змінив своє ставлення до любови. По-перше, у нього тепер є син, спадкоємець. По-друге, Любава розумна, красива, вона була вигідним для Якута фоном на державних і бізнес-прийомах. Тому в Якута визрів план упокорення Любави. Її він любив і тому вирішив приручати славою, розкошами. Ярик підростав, і його дедалі частіше можна було залишати з нянькою. Любава раптом відчула, що межі її золотої клітки розсунулися – Чоловік почав організовувати для неї пікніки і банкети, запрошувати на них її улюблених артистів. Вони співали для любові пісні, вихваляли її красу і велич. «Цю пісню ми даруємо найдивовижнішій, найпрекраснішій жінці столиці. Любаві Якутовській патетично промовляли на її честь співаки і музиканти». Жінці важко встояти проти такої уваги. Любова непомітно для себе втягувалась у вир світського життя. Її буквально почали носити на руках охоронці. Публіка не раз замирала від здивування і, відкривши роти, дивились, як із зупиненої на хрещатику машини спочатку горохом висипала з рая молодих натренованих хлопців, а потім із другої машини білого довгого Лінкольна повільно ступала на землю струнка чудової краси молода жінка. Її негайно підхоплювали на руки четверо дужих охоронців і несли до дверей чергового ресторану. Щоб зафіксувати цю картину наяву, на Хрещатику часто вишиковувалися відомі фоторепортери, підстерігаючи мить удачі. Такі кадри дорого коштували, але кортежі «Любави» часто змінювали маршрути. Одного дня вона обідала на Хрещатику, іншого на Подолі, потім на Дніпровському збережжі, спробуй угадати примхи багатої жінки. От і нуртували Києвом серед зівак і живописців чутки на кшталт «Вона в мандарині сьогодні обідає», – юрба кидалася в бік Дніпра. «Ні-ні, її кортеж тільки не бачили в царському селі». Єрба негайно летіла туди. Популярність Любави зростала, по-різному ставилися до неї люди. Одні засуджували її, інші закоплювалися. Не знала вона, не здогадувалася, що план утихомирення непокірної дружини придумав сам Якутовський. Великий мастал був у таких справах Якут, неперевершений майстер, диригент зведеного оркестру. «Я зроблю все, щоб Любава забула Крутояра», – говорив Якут генералові Заламаєві. Ніяка жінка не встоїть перед спокусами і славою. «Ти, великий якуте, у твоїй кишені другий бюджет країни», – відповідав Заламай, не приховуючи заздресі. «Але ти й тонкий знавець жіночої психології. Куди, Любаві, подітися? Мені здається, вона вже занурилася у богемне життя, мов наркоман у морфій. Ну й порівняння в тебе. Фі!» Пещене сите обличчя якута скривилося в гидливій гримасі». «Не забувай, Любава, мати мого сина, мого спадкоємця, і я не дозволю». А ось для цього перебив його заламаль. «Ми повинні стерти з її свідомості Крутояра, повинні його знищити, коли суд?» Незабаром, уже готовий обвинувачувальний висновок. Чорна долина До кінця зими роздумував кошовий отаман Іван Сірко – Ходив похмурий, невеселий, метикував, як помститися ханові за віроломний різдвяний напад на Січ. Тоді запорожці ледь не 15 тисяч нечар перебили, але кримський хан вивів своїх ординців без утрат. Не наздогнали їх козаки, не відплатили. Навесні отаман почав готуватися до походу. Задзвеніло життя на Січі, завирувало в душах запорожців. Батько отаман рішення прийняв, Загаманіли між собою січовики. Незабаром у похід пора вже застоялися, говорив завжди, готовий до бою веретень. Йому що на кулаках битися, що шаблею вигравати в чистому полі скрізь перший невгамовний козак, міцний, відважний, недарма так сподобався отаманові. Іван Цирко почувався поруч із ним молодим і задерикуватим. Сам таким був кілька десятиліть тому. Від походів не вхилявся. Кулям і стрілам ординським не кланявся, немов розкиданий мурашник кишіла людям січ Запорозька. Там і сям зенькали пилки, цюпали сокири, лимарі майстрували сідла, зброю, зброярі відливали кулі, готували до бою шаблі, піки. Козаки виловлювали у степах табуни диких коней, приручали їх, загнуздували, змушували ходити під сідлом. «Батько-отаман далекий похід замислив», – казав дід Шевчик, який почувався на Січі героєм. «Великі сили збирає. Чує моє серце. Не раз там доведеться дати шабельці роботу. Шкода тільки старий я. Не візьме мене сірков похід. Січа хороняти залишить. А тут уже стріляного гробця на полові не обдуриш». Незабаром звелів кошовий отаман скликати збір козацький. Ударили довбиші в барабани і вийшли запорожці на Майдан Січовий, уже готовими до походу. Курені отамани попереду, над кожним куренем різнобарвні корогви, зелені, червоні, блакитні. Запорожець із близька, і здалеку повинен розпізнавати свій полк, свій курінь. У бою це дуже важливо. Став сірко усередину кола, обвів козаків очима помолоділими, сняв шапку перед бойовими друзями, сказав слова проникливі. Діти мої, славне військо запорозьке, чи не заржавіли у піхвах ваші шаблі козацькі? Ні, батько, добре на гострині, грізно відповіли запорожці. Чи не застоялися коні під вами? Застоялися, батько, землю копитять, дружно закричали козаки, так дружно, що птахи з навколишніх лісів хмарами злетіли в небо. Звів орлиний погляд отаман, оглянув пташині зраї, які враз затемнили небо. Повернувся обличчям до церкви Покровської, продовжив мову пристраснув. Прийшла година нашої помсти ханові Бусурманському за те, що орду і яничарів на січ привів. Хотів розорити гніздо козацьке, але ми, як птахи над нами, зараз вільні, підняв до неба руки сірко. Помчимо, полетимо на конях козацьких у землі ординські – «Покажемо бусурманам, що є ще порох у наших порохівницях, є дух християнський у наших душах». Вибухнула вигуками січ Запорозька в єдиному могутньому пориві, немов із гармат одночасно в небо пальнули. «Слава, слава, слава!» – слетіли шапки козацькі. «Веди нас, батьку, Життя відамо за землю українську!» «За віру християнську!» – перечекав Сірко. Поки запорожці вгамуються, шапки свої відшукають серед тисячі подібних, що на гору майнули. Сказав неголосно, однак його всі почули. Помолимося Богом і заступниці Запорозькій, Пресвятій Богородиці. А завтра зранку зі світанком вирушило військо запорозьке на ворога. 20 тисяч вівкошили йотаман. Для нього це величезна армія. Звик Сірко бити численного ворога Малими козацькими силами У бою перемагають не числом, а вмінням Повторював він запорожцям. Хоробрістю і раптовістю треба вражі сили громити Не давати їм отямитися Великий полководницький талант мав Іван Сірко Про нього і вороги, і соратники говорили Отаман мій би стати Тамерланом Якщо б мав війська більше Але Сірко і малими силами обходився за довге життя Запорозьке провів до півсотні битв і не програв жодної. «Урус шайтан!» Недарма його так боялися ординці й турки. І тепер вів військо Сірко у кримське ханство. У кожного козака двоє коней. Один вешника несе, другий відпочиває. Стрімко пересувалося військо козацьке. Сірко обходив татарські і нагайські улуси, обійно вступав, стежив, щоб ханські вивідачі не випередили його, не доповіли ханові про наближення запорожців рухалися козаки степом немов смерч із закрученим шлейфом куряви якщо десь і помітив їх татарський роз'їзд сам миттєво з оголеною шаблею рвався туди ні слуху, ні духу від такого роз'їзду не залишалося стрімко пересувалося військо порожнем ішли запорожці тільки могутній ту під копит і хмари пилу їх видавали Сирко не пішов на перекоп його кримський хан укріпив як могутню фортецю, вежі з товстими стінами гармати. Навіщо підставляти козачі голови під ядра? Обійшов отаман вузький перешийок, що з'єднував материк із Кримом, повів військо через Севаш помілководю. Це вже потім в історії зафіксували взяття Криму через Севаш і першість приписали новим полководцем, але все таки першими брали кримчан через Севаш на Порожці. Вийшовши у тил перекопу, Цірко розділив військо на кілька невеликих швидких загонів. Одним із них командував отаман Григорій Пелех. Сірко відкликав його в бік, поклав руку на плече, сказав твердо, «Перед твоїм кошем, Григорію, особливе завдання. Підеш у лігво хана на Бахчисарай. Постарайся взяти не тільки ханську столицю, а й самого селі гірея Пелех міцний і високий на зріст, Розславлений козак тільки головою кивнув. «Зрозумів, батько, виконай твій наказ». «Іще, друже, не забираючи руку з плеча пелеха і дивлячись йому прямо в очі, сказав довірливо. В одній із ханських темниць страждає полонений син царського воєводи Ромадановського Андрій. Знайди його і визвали. Відважний воїн, гідний звільнення, служити ханові відмовився, тому й у темницю кинули». Ів'яничари не подався, не став під зелені прапори султана, щоб боювати з православними людьми, як Олекса Порох. Відчувалося, боляче було отаманові вимовити це ім'я, міцно засіловано в голові і серці сірка. Любив він козачка Олексу, як сина. Рідних синів Петра і Івана повбивали татари. І мати Олекса Ярина гідна була високої любові. Але трапився б йому Олекса в бою, Рука б не здвигнулася. Григорій певний знав про ставлення Івана Сірка до Олекси і любов до його матері, Ярини Порох. Тому відповів по-особливому. Мати за сина страждає, а Адже Олексу зробили я не чаром, коли він був дитиною. Зламали волю, зламали віру. А Ромадановський Андрій воїном був, коли його пораненим полонила Орда. Такого не зламаєш, стільки й воїн. Слова Григорія Пелиха змусили задуматися отамана, і він сказав по-братимові зненацька суворо. Андрія хан ламав, не зламав, а батька його, воєводу Ромадановського, на гачку селім гірай тримає, ні за які гроші віддавати сина не хоче, тільки но якась зачіпка погрожує голову йому відтяти. Якщо відшукаємо Андрія в ханській столиці, визволимо, пообіцяв Григорій Пелих. «З Богом, друже!» У таймниці тримав Іван Цірко весь план походу. І коли вів війська по українській землі, по Ногайських степах, і коли переводив їх через гниле Севаське море, тільки тут, у центрі Кримського царства, оприлюднив перед козаками завдання. «Запорожці, ми в лігві Кримського хана. Він не чекає нас і тому не готовий до оборони». Маємо раптовими ударами оволодіти оплотами ханської влади – бахчисараєм, акмечеттю, кафою, козловим, карасубазаром, розбити бусурманське військо і визволити з полону християн. Тисячі наших сестер і братів загнали у Крим бусурмани. Ми повинні повернути бранців матері Україні, визволити християнські душі з поганського полону. «Слава, батьку! Слава Україні!» – сколихнули повітря – Козацькі шапки. «Запорожці!» Атаман Сирко підняв руку, і козаки миттю затихли. «Босурманський хан прийшов до нас на Січ уночі, як таємний лиходій, і провів яничарів. Він хотів знищити вольницю козацьку. Але Бог християнський і вірна наша заступниця Пресвята Богородиця відвели вражу руку від Січі матері». Сірко перехрестився, і вся військо повторила його приклад, прославляючи в душі Богородицю. «Запорожці», – продовжував Сірко, – «кримські хани не раз віддавали Україну і туркам, і полякам. Хан Іслам Гірей зрадив славного гетьмана, батька Хмельницького. найвирішальний момент битви під Берестечком, а нинішній хан Целім Гірей навів на січ султанських яничарів. Він продовжує розоряти Україну». Забирає в ясир і продає на невільничих ринках дітей наших. Прийшла година відплати за це. Веди нас, батько. Слава, слава, слава. Сірко знову підняв руку. Я залишаюся тут, під перекопом. Чекати вашого повернення. Всі загони повинні прибути точно в призначений день. У цьому запорука нашої перемоги. Атаман гарцював на Чернешеві, кінь вигравав м'язами, перебирав ногами, наче йому хотілося в степ з вітром позмагатися. Цірко біхав по колу передню лінію козаків, які вишикувалися рядами, і віддав останній наказ полковникам і атаманам. «Уперед, запорожці! Щоб не втратити швидкість і несподіваність, у полон берить тільки Мурс та Беїв! за яких нам потім викуп дадуть багатий, або зможемо обміняти їх на християн, котрих захопила Орда, а невільників наших сестер і братів одразу до перекопа вміх тіш відправляйте. Самі вперед, уперед! Не давайте ханським гінцям випередити вас. Все кримське царство повинно здригнутися від раптовості нашого нападу. Нехай думають, що нас багато, дуже багато. Поки хан з беємо і почнуть організовувати відсіч, ми знову всі разом тут зберемося. Добре, батько, відповіли отамани і полковники. З Богом, діти мої, перехрестив отаман цирко військо. І помчали в різні боки козацькі загони, на схід, на захід і на південь. Немов могутній вітер знявся над землею Кримського ханства. Ніщо не могло втримати близьковичного і могутнього натиску запорожців. Страх біг попереду їхніх загонів, Уруш шайтан уруш шайтан – розбігалося, мов куре від соколиної атаки ханське військо. Володар двох морів кримських земель, Нагайських і Білгородських ордв, великий хан Селім-Гірей, лежав на атласних подушках у палаці кримської столиці Бахчисараї. Не знавши він про те, що запорожці захопили його землі, інці не встигали йому доносити. «Неймовірно, стрімко!» Рухалися козацькі загони в глиб Кримського півострова. Селім Гірей відпочивав у тиші надійних стін палацу. грали, награли немовдзуркотіли гірські струмки, гарфи. До зали ввели ставного високого молодого русича. Ноги його були в колодках і заковані в ланцюги. Він не вклонився ханові. Стражники, які стояли за його спиною, силоміць нагнули йому голову. «Кланяйся великому ханові, Яуре. Селім Гірей зробив руками жест по обличчю, ніби розладив старечі зморшки, сказав миролюбно. «Присядь у руси, княжечу Андрію, біля моїх ніг. Гостем будеш!» Андрій Ромадановський продовжав стояти, жорстко оглядаючи хана, блакитними очима. «У колодках великий хани в гості не ходять!» Селім Гірей оцінив його слова. Лицемірне обличчя розпливлося в хитрій посмішці, розкосі вузькі очі розтяглись у тонкі щілини. Розкувати його, розпорядився. Через кілька хвилин Андрія вже розпутав, знову ввели до зали, але тепер за ним пильнували аж четверо вартових. Йому підкинули атласну подушку, і він присів на неї, схрестивши ноги. Перед своїм володарем танцювали на півгорі Адаліски привабами молодих нучких тіл і ласкавими усмішками, догаджаючи йому. Тепло і розслаблено відчував себе Андрій за грубими стінами ханського палацу. Родливі наложниці, які прекрасно танцювали, тиха музика розслаблювала його волю і нерви. І він забував, що це тільки ханський виверт пастка, котра має змусити бранця розкритися, приспати його пильність. Людині, яка просиділа в темниці багато років, могло здатися, що вона потрапила до раю. Юна ставна танцівниця привернула особливу увагу Андрія. Вона була явно українкою, темноволоса і заплетеною незататарським звичаєм косою. І очі у неї були, як в Андрія, блакитні-блакитні. такої буває джерельна вода на світанку. Хан одразу помітив, на кого найбільше звернений погляд Андрія – Посміхнувся загадково, прикликав рукою танцівницю до себе. І коли дівчина наблизилася до Андрія, котрий сидів біля ній хана, запитав грізно, «Чому ніхто не розпустив їй косу?» «О, великий володарю!» схилився в поклоні безбородий татарин. на навідріз відмовилася робити це. «Чому?» «Каже, що той її талісман, пам'ять про дитинство. Можна це зробити силоміць, але ми чекали твого повеління, великий хане. «Підведи її до мене!» Рабиню підвели до хана. Вона низько вклонилась і, випрямившись, замерла в гордій поставі. А очі полонянки раз у раз поверталися до світловолосого русича. Темні очі хана стали ще чернішими, але, простеживши за поглядом красуні, володар раптом зм'якшив гнів. «Хто ти? І навіщо тобі це?» Гірей простягнув руку до голови рабині. «Ти знатного роду, Яурка?» «Я українка», – сміливо відповіла дівчина. «А коса – символ краси моєї батьківщини, пам'ять про маму». А хана спотворив гнів від таких слів. «У тебе немає батьківщини», – закричав він. «Ти піддана великого хана, а твоя батьківщина тепер – моє царство». Рабиня твердо ламала очима погляд великого хана – і він не витримав, опустив очі, тепер дивився на неї з-під лоба. Міг би звеліти вбити її за нешанобливу сміливість, але Яурка була красивою, а гордість робила її ще гарнішою, і хан вирішив, що може отримати від неї велику насолоду. Його очі почали грубо оббацювати дівчину, ніби роздягаючи її догола. І Бранка розуміла, що це означає. Одна з ханських жінок устигла вранці шепнути їй, Хан замовив на сьогодні твій танець, нині й візьме тебе. Дівчина боялася і ненавиділа хана старий, лисий, бородатий, але вона була тільки рабиня, її думкою ніхто не цікавився. Через такі міркування полонянка почала навіть помилятися в танці, та селін Гірей, жадібно поїдаючи її хижими очима, не завважував помилок, але ось до зали привели молодого Русича. І дівчина відразу почала танцювати красиво і граціозно. Зіркий погляд хана миттю вловив зміну її настрою. Навіть зла думка промайнула в старечій голові. «Ач, ти мене на в поміняла? Поплатишся за це!» Але хан був мудрим і хитрим. Так, він жадав юної рабині. Однак ще більше користі вона могла б принести йому, зламавши непохитну волю княжича. І тому селім Гірей не став карати дівчину, а продовжав її розпитувати, пильно стежачи при цьому за реакцією Андрія. Як звати тебе, Ягурко, Оксана. Хан посміхнувся, погладив широкою долонею силу бороду. Брита голова його лисніла від дрібних бісеринок поту. Твоє тіло, Ягурко, гнучки мов лоза. Якщо ти будеш ласкавою зі мною, я прикрашу його золотом і алмазами. Стронке, ледь прикрите накидкою тіла Оксани, затремтіло, То був страх, і старий хан зрозумів це. Хочеш, я подарую тебе, княжичеві, сміхнувся і клацнув товстими пальцями Селім Гірей. Він давно жінок не пестив у обіймах. І Оксана, і князь Андрій одночасно здригнулися від цих слів, що задумав старий хтивець. Навіщо розігрує це між ними? Однак вони раптом подивилися один одному в очі і зрозуміли, що все б у житті віддали, якби хан дозволив їм опинитись у взаємних обіймах. Іскра любові розрядом блискавки сяйнула поміж ними. Такої удачі і чекав Селім Гірей. Він голосно ударив у долоні, вигукнув бентежече серця. «Бери її, княжечу, дарую!» Бачите, Аллах сам би взяв, але тобі відступаю». Від радості Оксана не стримала сліз. І тихо, блаженно сміхнувся князь Андрій. Такого він не сподівався від хана. Оксана для нього божий дар, але й боги у них із Оксаною і в хана різні, й підтвердив Селім Гірей. «Одна умова княжичу», – суворо додав він. «Поєднайтеся тільки тоді, коли станете правовірними». Лише Аллах Ви будете молитися. Земля попливла під ногами Оксани, згас вогонь в очах князя Андрія. І невідомо, чим би завершився хитрий ханський виверт, якби не особлива подія. Біля входу в залу раптом виник якийсь шум, він наростав, і Селімгірей невдоволено порів бровою. Хто посмів потривожити його під час ханської утіхи, а до його ніг вже підкотився й упав ниць-ганець. «О, великий із великих!» Задихаючись і відчуваючи свою близьку смерть, грипло прокричав він. Старий хан в очікуванні недобрих вістей підхопився на криві від багаторічного перебування в сідлі ноги. Каже запорожці в твоєму царстві, великий хане, уже спалили ак-мечеть, і тепер вони за один перехід від Бахчисарая. Хан як стояв, так і присів від несподіванки. Ноги підвели». «Хто привів їх?» – після недовго мовчання запитав тремтячим голосом Селім Гірей. Він ще не до кінця повірив у те, що відбувалося. «Урус шайтан! Ширко!» Нарешті старому ханові стало все зрозуміло. Щезли сумніви. «Урус шайтан! Усе може!» «Алла! Алла!» – заголосив Селім Гірей, схопившись за голову руками. «У дорогу! Відходимо вгоре!» Кинувся до дверей і спітнувся гінця, котрий лежав перед ним хан по-старечому крикнув і закричав грізно. «Зрубати йому голову, він погану звістку мені приніс». Уже добіжче до виходу Селім-Гірей раптом згадав про князя Андрія. «А цього явура наказав берегти як свою голову. Його першого відправити в гори і під надійною охороною, щоби запорожці не дістали». У ханському палаці знялася така метушня, в якій до Оксани вже нікому не було справи. Кожний рятував себе і хана, усе довкола верещало, скрипіло, бігало, голосило. Андрія повела варта, а Оксана тим часом заховалася в кут по тайної кімнати, зарилася вгору атласних подушок та із замиранням серця чекала, що буде далі. Запорожці під орудою отамана Григорія Пелеха стрімком ураган увірвалися в Бахчисарай через кілька годин після того, як кримський хан утік звідти. Дреминув у гори разом із дворовими та численою вартою, але встиг розіслати усі куточки ханства, гінців, добеїв та мурзів і з повелінням збирати орди і йти на з'єднання з ним у гори. Тим часом запорожці громили ханський палац, летягали з темних смердючих ям бранців, багато християн із закованих у колодки і тих, які вільно працювали на хазяїв. Визволили козаки з ханського полону, але серед них не виявилося Андрія Ромадановського. У гори з ханом гнатися було марно. По-перше, місцевість важкодоступна. По-друге, Григорій Пелих твердо знав, на п'ятий день сірко звелів бути на Сивацькій переправі. Переслідувати хана – значить не виконати бойового наказу Кашового.